El primer cop que s'entra en una casa buida, un mili de sensacions en baixen al nostre cap. El dubte de si aquelles habitacions seran les apropiades per viure, treballar o aixecar una família. Si tot això funciona, no sabrà fins al dia que tot plegat hagi de passar i si finalment ens quedem al pis. El mateix passa amb les persones, però les coneixes no saps fins a quin punt poden estar interrelacionades amb la teva vida. Tan Te n'adones quan passes el temps amb elles i sobretot començaràs a trobar-les a faltar el dia que decideixin marxar. Doncs sí, és possible que sigui una setmana de comiats per molts, però també és moment per saludar persones, com per exemple la Norma, la Norma Vidal. Molt bona tarda, Norma. Hola, què tal? Jo ja no sé dir el teu nom. Eh? No, no. En fi, avui de què parlem, Norma? Perquè em sembla que vens a parlar d'una normativa que podria estar allò al fil de la legalitat. Doncs sí, avui a parlar d'aquesta normativa que els ha posat de moda fa uns mesos quan alguns ajuntaments de tot Catalunya van començar a aprovar els seus plans municipals una sèrie de, de, de reglaments per regular o prohibir l'ús del burca i el nícap, saps de què es això, Sí, no? bàsicament el que utilitzen les dones d'origen musulmà per cobrir-se la cara. Doncs sí, aquesta mena d'apèls eh, que, que duen eh, aquestes persones, molts ajuntaments, com dèiem, doncs, eh, van, van acordar en els seus plens municipals regular-ne l'ús, prohibir-lo, eh, també, doncs, sobretot relacionat amb l'entrada a equipaments municipals, també, doncs, per, per veure, doncs, la cara de les persones que entren, perquè s'argumentava que, que hi havia, doncs, risc de de que entrés qualsevol persona, que no es pogués determinar exactament de qui es tractava, identificar-la, vaja. Ara parlàvem d'aquesta legalitat, sembla ser que s'ha posat en dubte, i no ho diu qualsevol, sinó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Doncs sí, en el cas de Lleida, el que considera el Tribunal és que, clar, com que hi ha una, una entitat d'aquesta ciutat que ha presentat un recurs en contra d'aquesta normativa que es va aprovar, doncs ara el, el Tribunal Superior de Justícia argumenten que la decisió de suspendre aquesta aquest normativa és que, clar, si al final eh, els jutges donessin la raó als recurrents i anulessin la prohibició del burca, els perjudicis causats a les dones a que s'hagués prohibit l'accés als locals municipals serien ja irreparables. Llavors, clar, eh, diguem que és com una mesura preventiva. Tot i això hem de dir que és una suspensió cautelar i que, per tant, doncs, encara no se sap què passarà. Això amb un Moncada no afecta, però sí que hi ha ajuntaments o municipis del nostre voltant que sí que o bé han aprovat en els seus plens l'aplicació d'aquest reglament i d'altres que s'estan plantejant reglaments que regulin aquests accessos en llocs públics per part de gent amb la cara coberta, que és la manera encoberta per dir alguna manera de debatar aquest tipus d'utilització. Quins són aquests ajuntaments i com s'han pres aquesta decisió de, del Tribunal Superior de Justícia? Doncs el primer de tots és a Sabadell. És un ajuntament que va aprovar fer una normativa per regular-ne l'ús i el que ha passat ara és que quan ha aparegut aquesta suspensió cautelar, el que diuen des de l'Ajuntament d'aquesta localitat és que, clar, ells eh, bàsicament no han aprovat encara cap normativa, sinó que simplement eh, van decidir tirar endavant una normativa que encara no han redactat ni han, ni han fet. vaja. Llavors el que diuen és que no els afecta perquè encara està tot plegat en, en uns tràmits inicials. L'altre cas, que sí que estaria com eh, més en qüestió, és el cas de Mollet al Vallès, una població que tenim molt, molt aquí a la vora de Montcada. En aquest cas de, de Mollet, eh, sí que és cert que han aprovat aquest reglament, però tot i així està eh, en exposició pública i, per tant, no s'ha aplicat. Eh, ells consideren que això pot vulnerar els seus drets com a ajuntament de, de fer els seus, els seus reglaments? Doncs a veure, el que ells diuen bàsicament és que aquesta, aquesta normativa que ells sí que van aprovar, diferència de Sabadell, i que van decidir que prohibirien l'ús d'aquesta aquest, sèrie de vestimentes, doncs diuen que es tracta d'una normativa que encara està pendent de l'aprovació definitiva que es farà el proper mes de desembre, precisament. Llavors, com que estan en procés d'exposició pública, com deies, de moment encara no s'ha aplicat i de moment ells no, no es veurien afectats. Per tant, diuen que, que, que no, que en principi no veuen perillar ni vulnerats els seus drets ni res. El que sí que diuen és que en el cas de Mollet, a diferència de Lleida, no han rebut cap recurs ni cap denúncia respecte a la normativa. Per tant, en principi, eh, tot aniria cap endavant en aquest municipi. Bueno, faltarà veure com evolucionen els fets De moment, per dir-ho d'alguna manera Podrem entrar a qualsevol lloc De moment, amb el que vulguem al cap Si volem un burca, una gorra de béisbol O unes estovalles de, de dinar Norma Vidal, no sé si tu tenies pensat de fer alguna cosa similar O anar normal, com sempre, vaja No, no, no, jo tenia previst anar normal, com sempre Doncs molt bé, Norma, ens veiem dimecres que ve Doncs molt bé, que vagi bé, Albert Apa, adeu-siau Adeu. I aquesta setmana és una bona setmana per parlar de cinema i per fer-ho tenim en Sergi Calle. Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Diem que és una bona setmana perquè hem tingut, diguéssim, dos gales de premis, una de molt més internacional i de més ressò mundial. Penseu que no és a dir més interessant. Més interessant, no, això no ho diré perquè si no algú pot picar, depèn de quins cèntims podria picar la cresta. D'acord. Vale. Però tot i així en tenim una altra que és més nostrada, diguem-ho així. Més nostrada? Bueno, vale, va. Sí? Deixem-ho així. Acceptem nostrada acceptem nostrada perquè sí, perquè és més de prop. La una més internacional, té... en, en referim als globus d'Or. Eh, internacional, que són els globus d'Or, que precisament són els premis que dona l'associació de premsa estrangera que està ubicada a, la, a Los Angeles, o sigui, mm -hmm. als Estats Units, és a dir, la, la gent de fora de, dels Estats Units que està treballant allà als Estats Units que dona els premis del cinema. Mm -hmm. O sigui, una mica diferent dels Oscar que els dona l'Acadèmia del Cinema Nord-Amèrica. Ah, exacte. I es van donar diumenge, i el dia següent, l'endemà, es van donar els premis Gaudí del, del com això, de l'Acadèmia del Cinema Català, suposo que veus no? Sí, correcte, sí, sí. I això, molt bé, què et sembla? Molt bé, fantàstic. Va, què vols saber, ràpid. Va, comencem pel Globus d'Or. <coughs> globus d'Or, bàsicament, eh, la guanyadora va ser, <coughs> perdó, la red social, uh -huh. la pel·lícula de Facebook, que es va portar millor pel·lícula, millor director per, per David Fincher, millor guió per Aaron Sorkin i eh, millor banda sonora per Trent Red North. Mm -hmm. Trent Reznor, no sé si és el cas és el, el líder d'aquella banda javiata, que es deia Nine Inch Nails mm -hmm. sí? jo, a mi no em sona, em sap Tens greu eh? no, no, no, jo no en tinc sí. ni idea també pronuncio de pena, però bé I, però ara, doncs aquesta nova tendència que ja ha últimament també eh, fa poc el líder de Radiohead va posar la banda sonora a fotos d'ambició, coses d'aquest tipus doncs ara posar la banda sonora d'aquesta pel·lícula i l'han premiat, vull dir que és una primera experiència més que positiva ja veurem als Òscar què passa a mi ah, m'agrada ja. més la banda sonora de Hans Zimmer, tot dit, però bueno, Hans, Zimmer Hans Zimmer Hans Zimmer és Hans Zimmer i Origen m'agrada molt Origen que s'ha quedat amb les mans buides sí, sí, Origen ha marxat amb una mà cada una davant i l'altra darrere que es diu. sí, sí, tots junts allà ah. Uh, no sé, si vols, repassem una mica per sobre perquè el, els globus d'or, com que donen cinema, televisió, fan drama, fan comèdia uh -huh. tenim un pilot de premis del Capón si vols, repassem els principals, com per exemple Colin Firth, que es va emportar al premi a Millor Actor uh, Millor Actor Dramàtic o sigui, a comèdia ja ni l'esmento, d'acord? Vale? Val. Millor Actor Dramàtic <coughs> per El discurso del rei i Millor Actor Dramàtic Natalie Portman per El cisne negro que és uh -huh. la pel·li que arribarà uh, els propers mesos sobre Vallet uh, molt interessant, el director d'Arne Aronofsky debe estar nominat a totes les altres, eh? però que hanviat passat ell. Després, eh, um... tenen plata men si ho trobo, Titi els els dramàtics, actriu de repartiment. Eh, uh, Melissa Leo per The Fighter, mm -hmm. que és un dels màtos dels grans favorites i Christian Bale, millor actor de repartiment per The Fighter de tot i que pogués semblar l'última tentació de Cristo, quan va aparèixer Christian Bell, no sé si l'heu vist, va amb unes pintes tot pelut. Sí, sí que és veritat, hi veus alguna foto i fa una mica d'angonieta també és una pel·lícules dramàtiques de boxa, però bé, molt centrada en el dia i tal. Molt recomanable, en parlarem quan arribi. Millor pel·lícula d'animació no hi havia més tutia Toy Story 3, i al final Beautiful no va guanyar millor pel·lícula estrangera res de Així però Beautiful, com a mínim, Bardem ha estat nominat els primers BAFTA Bafta ja. Basta sí, ja. No, no he vist gaire cosa més, he vist allò, algun titular, però sí. no, no, no he vist... Bé, bueno, quan falta? Falta la tira. Falta una miqueta encara, ah, em, em sembla prenem. que falta un parell de mesos. No, però sí, sí, sí, hi ha hagut nominacions. Uh -huh. Em sembla que és just la setmana abans o dues setmanes abans dels Òscars, a prox. Uh, volia destacar, a nivell de televisió, és uh, una sèrie nova que és Boardwalk Empire, s'han portat millor sèrie dramàtica, millor actor, Steve Buscemi, i després també uh, reivindicar el, el premi que li han donat a, si ho diré bé, com es diu aquell senyor, és es que ara no trobo, la llista, no la trobo, no la trobo, no la trobo... Jim, Parsons. Jim Parsons. Senyor Sheldon de The Big Bang uh -huh. Sí, senyor. S'ha portat el premi a millor comèdia o... Bé, bueno, millor actor de comèdia o musical. Uh -huh. Molt bé. Déu-n'hi-do, està bé. Ràpidament. Passem als Gaudí, ja? Als Gaudí. Als Gaudí, atenció. El, el, el més interessant dels Gaudí va ser que la, es va fer la gala, es van registrar tot el tiron, però no es va emetre en, en rigorós directe. Sí, això estava molt bé. Sinó en rigorós fals directe, que és una cosa que fan les televisions per posar publi al mig. Sí. Bàsicament, què vol dir això? Que la gent que estava allà a la gala eh, anava tuitejant, sobretot els del diari ara, un cas, bueno, ara, i, i Pere Mas de Tot és molt confús. Sí, de Catalunya Ràdio. Eh, Naven tuitejant els resultats i, per tant, els que estàvem al tot el Twitter sabien qui guanyaria abans que sortís per TV3. Està molt bé, això, no? Tot això saltant-nos tota la parafernàlia de si aquell discurs, l'altre discurs, el de guerrilla fent el bretol perllà i tot això. Uh -huh. Què et sembla? Home, em sembla em bastant, sem... bastant nefast. A mi em sembla fantàstic. A nivell d'organització esta... és molt nefast. <ríe> és bastant lamentable. Vull dir, a ningú se li va acudir els temps que corren. Ah, els temps que el corren, I exacte. Estava, jo estava pensant, hòstia, que bé, serà el primer any que, que podria veure Globus d'Or. Jo és que aquestes coses en Twitter, estava molt content. Sí, si això és fet veritat. El Globus d'Or era una merda perquè era tot de canalla que només parlava de, del nano de Crepúsculo. Mm -hmm. Però ha valgut la pena veure el, el, els, els Gaudí. Es Gaudí. Es, es, es Oscar, el, sí, sí. Els Gaudí. És l'antesala dels Òscars. el Gaudí. Sí, dels sí. Òscars. Bé, eh, com que no queda gaire temps, uh -huh. bàsicament diré, en síntesi és Pa Negre. Pa Negre, I Pa, negre. pa negre ho va petar. Sí, sí. S'ho va portar pràcticament tot, menys el millor curt, crec, i millor pel·lícula d'animació, que no podia. Eh, bàsicament tot l'altre. O sigui, eh, director, guió... Eh, actor protagonista se'l va emportar Eduard Fernández per la mosquitera. Eduard uh -huh. Fernández, ell mateix ja és una institució a Catalunya. Sí, sí, sí. Però actiu secundària. Actiu eh, actiu protagonista actiu secu actor secundari vestuari eh, maquillatge eh, què més no sé o sigui tots so eh, el gaudit d'honor no perquè també per en Jordi deudé però gairebé la música original el, el curtmetratge per cert bé igual en parlarem un altre dia d'això si no m'estiro la fotografia eh, també eh, i la direcció artística o sigui tot tot, tot. menys la millor pel·lícula no catalana que va ser Búria seria fotut si no, sí clar i, i vols dir pensar. que això no és, no és aprofitant la tirada que ha tingut les nominacions als Goya? pregunto jo a eh, com a millor pel·lícula sí, això diuen que, que, que és una forma de donar-li més, més força que als Goya sí. Però, sincerament, si tenim una acadèmia de cinema que fa uns premis i ha de servir per això? per donar-li quantes nominacions? O siguin tenia 15 i li han donat 13 això per mi és una presa de pèl Home, jo, jo crec que sí o sigui, jo que sé, si s'ha de premiar al cinema català ja m'emprenyava que li donin 6 Oscars l'any passat en Tierra Hostil tot i que dirà una pel·lícula molt mm. millor, però penso que no serveix per, per, per potenciar el cinema, tu, perquè potència és una pel·lícula I, Sí, i, i deixes de davant dos l'un l'altre, o sigui, donar-li trets, bueno, en fin, és, eh? no tinc... és igual, no tinc, diré res més. tot això, <laughs> sembla una... <laughs> una presa de pel. Tot plegat, sí, sí. Fi, Ja, ja veurem, sí. ja veurem vorem això un dilluns que es pot esperar i que no s'han a fer promoció, perquè jo em vaig enterar dilluns mateix que sí, es feia la pàgina gala. web on tu entres avui, que és la pàgina del dels Gaudí, i, i, a, i a la portada no trobes els premis Gaudí, m'explico? Almenys. Algú, ment, algú, sí, algú sí. està fallant. Com a mínim ja han sortit de TV3, que els dos últims anys el van fer els estudis de TV3, ara aquest any com a mínim han fet a l'artèria paral·lel. Recorda'm que bé que no parlem dels globus i parlem més dels Gaudí. Va? Sí, sí. sí, sí perquè s'acaba que... el temps i... i no. En fi, què, què, què més dic, què més dic? Doncs molt bé, Sergi Caller, ens veiem dimecres que ve més propostes cinematogràfiques. No hi ha cap premi, no? Aquest cap de setmana no se libra res especial. Aquest cap de setmana no, ara estem pendents ja de, de bastes, de golles i després ja d'ostres, de estarem a la prestativa, que deia aquella. Molt bé. Molt bé, Sergi. Uh, fins la setmana que ve. Que vagi bé, dimecres. Bona setmana. Igualment. Apa. Adeu. Adeu. Ràdio Metropol. Tiene la paraula Albert Segura. I aquest cap de setmana, com molts altres, el cap de setmana passat, qui ho va voler va poder veure la passada dels tres toms de Cerdanyola, per exemple. Aquest cap de setmana tenim més propostes que ens arriben de la mà d'en de Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Un cap de setmana que ve marcat també per aquesta baixa... aquesta baixa de temperatures, que això ho tractarem al final. Sí, sí. Però tot final. i això hi han propostes, per exemple, de festes majors. Sí sí sí, sembla, sembla que per ser hivern, doncs no hi hauria d'haver festes majors. Uh -huh. però de fet n'hi ha, ha vàries, tenim per exemple Mollet, festa Major d'hivern a Tossa de Mar també i a Mata de Pere. Sí, sí sí, de Pera dins de la nostra comarca. Mata de Pera és una mica més curiosa la festa major. Sí sí sí, perquè ens fa recordar també un, una festivitat que té Centelles uh -huh. a Osona i és que bueno, primer de tot es tracta de la, de la festa de Sant Sebastià. Sí. i, i bés, es, es celebra entre el cap de setmana passat i a què? Però aquest, diguéssim, el que es culmina i es fan més activitats. Però bé, o sigui, l'essència de la festa és que es planta un pi al mig de la plaça de, central de la, del poble. Mm -hmm. I es planta allà. Això diem que es relaciona amb centelles perquè a centelles hi ha la festa del pi, justament, que es fa el dia 31 de, 30 de desembre. Sí, a final d'any. Exacte. I, I també, o sigui, està allà l'arbre de bon matí i es planta al mig de l'església, saps? Mm -hmm. sí en aquest cas es planta el, i a més es planta cap per avall però a Matatapera es planta boca amunt i amig de la plaça sí, o sigui sí, no, no. i bé doncs a, aquí és l'essència de, de la festa i al llarg d'aquests dies doncs, continu, a, bueno, es fan diferent, diferents activitats a, a les zones a mi la, la que més em, em crida l'atenció és precisament amb l'excusa de plantar el pi a amig de la plaça fan sí. un concurs de veure qui arriba a, a dalt de tot més, més ràpid i qui arriba se'n porta un pernil Ah, sí, sí, sí. Això és el més curiós que, que trobo amb el, el Piquet eh, perquè és el que deies tu, és una festa curiosa, perquè és una festa major d'hivern, sí. que realment són més de disbauxa i més de, més de bona temperatura, però es fa d'hivern i això no treu que hi hagin activitats d'aquestes tan curioses. Sí, sí, no deixa de ser, de ser curiós, i ja et dic jo, eh, que per molt fred que faci, a la baralla per pujar allà dalt se't passa tot el fred, eh? Mm -hmm. Sí, sí, tant, tant. Tothom suant. Molt bé. Però, bueno, aquest divendres mateix, el, el 22, doncs, tenim... Tenim al pavelló a les 12 de la nit, una actuació d'alumnes de, d'un dels centres d'aquí de de Mata de Pera. Exacte, de Mata I i ves, és l'edició del del show de Sant Sebastià que es diu, uh -huh. i que es fa doncs, música en directe, balls i i diguem performances, no? i bueno, com diuen ells, molt bon rollo, no? Molt bon rollo, molt bon rollo. <ríe> molt bon rollo, sí, sí. més el, el que passa divendres, dissabte hi ha més activitats, com per exemple doncs, a a el gran concurs de Gimpaires del Pi de Sant Sebastià Exacte, que és el que, que, que, que, que estàvem uh -huh. el, el que deies tu Albert i després doncs, a, allà mateix es fa un tastet de mongetes del Ganxet, ah, molt, mira veus, molt típic d'aquí de, de la comarca sí, i tant i tant sí, sí. i bueno, per destacar-ho ho, ho encapçava el cuiner de, de Camp Vinyers uh -huh. justament, és on està al costat del Camp de Golf sí, de sí, l'entrada sí. del poble doncs, el, el Cristian González molt bé. i bé, una sèrie de xocolatades i ja a la tarda pels més petits i a la nit, doncs, hi ha orquestra, l'Orquestra Monte Carlo, doncs, que fa el pavelló al Vall de Sant Sebastià, justament. és el ball, diguéssim, central, no?, de la Festa Major Rivera. Uh -huh. I el, di, el diumenge, doncs, després de, diguéssim, d'aquesta ressaca de festa, doncs, uh, al matí es fan actes solemnes pel Sant, per comemorar el patró d'aquí de, de, de Sant Sebastià. Mhm. Uh -huh. I després doncs, a les 12 doncs, comença un cercavila pels carrers també, de, pels carrers centrals, eh? Recordem que a Matadapera hi ha moltes urbanitzacions i, i el centre urbà, diguéssim, és, és molt reduït en realitat. I justament, el, és, més, és més gran per, per urbanitzacions que pel centre, doncs el cercavila en aquest cas serà el centre, eh? Molt bé. I després doncs, es fa també el, el, el Vall de l'arbre i el Vall del tortell a la tarda, o sigui, que també són balls que es fan a la, a la mateixa plaça. I, i bé, són així una mica la, les activitats més importants durant el cap de setmana eh, que culminen amb, a dos quarts de d'onze de la nit amb unes habaneres a, a l'hotel o sigui, els mariners de, de Riera, uh -huh. es diu el grup que ofereixen habaneres a l'hotel no diuen l'hotel, però, però vaja entenem que és... és, és, és l'hotel, sí, l'hotel i punt eh, també <coughs> l'hotel es troba al costat del Camp de Golf també, és uh -huh. o sigui, a tot es concentra bastant, ja diem, eh, entre l'Ajuntament la, i, eh, i les zones més així municipals de, del centre de la ciutat. Mm -hmm. Això és la proposta més festiva, per dir-ho d'alguna manera, ja ha una altra proposta una mica més esportiva. Exacte, estem parlant de, dels mundials, els campionats del món de, de Snow, de la Molina, que que, bé, que, que aquest any s'han celebrat aquí, es va presentar la candidatura ja Fatem i aquest any doncs, per fi s'ha pogut celebrar i vaja, doncs arribant a, a la seva cluenda aquest 22 de, de gener mateix, el, el dissabte, i si recordem el dia 14 va començar, es va fer la inauguració al, a Barcelona, al Palau Sant Jordi, amb la pista aquella enorme que es va fer des d'esnou, eh, durant la setmana s'ha actuant, han anat fent els, els diferents campionats a les pistes de la Molina, doncs ara acaba en el pavelló d'Alt, de, de la població d'Alt de la Cerdanya. Mm -hmm. i bé, doncs l'última està, està bé perquè és diguéssim l'esport que culmina no? culmina tots aquests snows molt importants perquè han donat molts diners a, als negocis de la zona i, i bé, doncs l'activitat que es farà és el, la disciplina més freestyle no? o sigui, sí. uh, que es, es diu um, és un circuit de Style, tampoc em preguntis molt bé el que és. No, jo tampoc. No. Sé no, que, no és que és no la pràctica, però no la teoria. Ja, ja, ja. I és que és una, una, un estil doncs que combina obstacles a la pista, eh, sals de mòduls de neu, diguéssim, mòduls artificials, que això depèn de, dels organitzadors. Això, mm -hmm. o, o sigui, no és que estigui eh, consensuat, diguéssim, per la FIS, eh, que és la, la Federació Internacional de l'Esquí, Uh, els mòduls, no? els mòduls que s'han d'aplicar o, o un trajecte, no, no aquí són els organitzadors de, de la Molina 2011 que decideixen uh, què en, o sigui, quins obstacles i quines variants els ofereixen el, els participants de fer clar, uh, aquí és on es veu realment qui té reflexos i qui és més bo i finalment qui es mereix guanyar uh, aquesta competició Uh -huh. Aquest serà el, el punt final, és a la 1, a, a l'estadi de, de la Molina es diu, però bueno, està alt, a la població d'alt uh -huh. hem dit. i bé, doncs, és a la 1 del migdia i, i quan acabi doncs, ja s'han acabat aquests Mundials, que, aquests Campionats del Món, doncs, que, que realment han sortit molt bé econòmicament a la zona. Han anat molt bé perquè, a més, eh, estem parlant d'una un, època doncs, que tenim molt poca neu, no neva des de fa un mes i mig, que déu nhi des del uh -huh. Pont de la Puríssima. Però això pot canviar, oi, Xavier, Això pot canviar, exactament, perquè és el que deies Albert, que parlaríem ara al final, uh -huh. que ve una, una, una entrada d'aire fred que estem esperant, però sembla que pot ser una nada de fred, finalment. déu uh nhi -huh. Perquè ve molt de fred entre una, una llengua, no és siberiana, però sí que ve del, del nord d'Europa, és a dir, temperatures molt baixes a partir de dijous, de demà mateix, que, que s'accontuaran sobretot aquest dissabte aquest dissabte es preveu mm, especialment molt fred Vaja. i la neu al Pirineu no està molt clar, eh? perquè a la cara no sí que pot nevar però, però tampoc està molt clar que nevi farà molt fred, sí, sensacions de fred de 30 a 40 sota 0 a les zones més altes del Pirineu és molt de fred de fer Protecció Civil ha avisat que a més un comunicat que no es facin activitats a muntanya durant aquest cap de setmana tot i que les activitats de la Molina 2011 evidentment estan consensuades i no hi ha perill escolta, em caldrà brigar-se perquè si hem de sortir el carrer aquest cap de setmana sembla que haurem de recuperar molts la roba de bric a bric que havíem deixat mig apartada en alguna habitació Sí, sí, perquè em sembla sí. que pot ser, pot ser durillo abrigar-se, ja dic, eh? l'incògnit està, si navarà. ja no dic a Catalunya en general, sinó al Pirineu perquè realment les pistes fan una mica de pena ara mateix Bé, esperarem a veure què, què ens porta aquest cap de setmana i també aquest temporal de, de fred que, que s'aproxima Xavier Segura, ens veiem dimecres que ve vinga, fins dimecres, adeu-siau Fins aquí el Ràdio Metropol d'avui dimecres que, com sempre, us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura, l'últim metropol que potser algun dels que ens escolta sent en terres catalanes. Si és així, no serà excusa deixar-nos de sentir perquè seguim al web radiometropolfm.tk. Com anés comiat, avui et dediquem al tema de la setmana, on, quan pensem, apareix que es tracta de Herman Dion. Ràdio Metropol, un programa que el fem perquè volem, perquè podem, però, sobretot, perquè ens deixem fer-lo. Que tinguis un bon viatge.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 I met a native and they shook my hand In a warehouse in Providence, Rhode Island They said they had a room for me there with an incredible view But my home is nowhere without you There are houses full of dogs and full of bugs In a city full of gods and full of thugs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 polefa ema